Na, úgyhogy az egészek a lényeg, hogy akkor én így, így azon a nyaron, nyáron, nyáron elgondolkodtam így dolgokon. Hát ugye lehetne olyan, hogy ilyen, ilyen hát, régi, régi, régi dicsőségfalat, tehát pacok amikor, de, hogy itt, igen, a okoknak, amint jelentettem, ilyen a hongoluk török, meglátodatják a... Ez a szargödörnek út, mucbít. Ez mit jelent egyébként angolul, hogy nyítsk pít, mák pít, meg mák pet, vagy az, hogy, hogy jeljtik? Mák pít. Nem akarok, persze, mit jelent az, hogy mák pít, a pít az gödör. Emésztő gödör, emésztő gödör, köce gödör. A, ööö. De ez azért is jó, mert ez szójátéknek is jó, mert a mák, hogyha. Nem akarok bezagás. Hogyha máshogy írják, akkor gújt is jelent. Vagyis? Nem Csak akarok, a ne felejtsd a szabad. Nagyon sokan olvasták ezt a az Ebronítónak. Az életrajzát a cikipédián. Cikipédia! Cikipédia, És akkor nagybád a És ez nekem a humán, emberi öcegödör. Tehát ebben minden benne van. Tehát ez nem tudom, ez hogyan ötlötted ki, mert én régebben is ugye olvastam-e neked, például itt volt ez a, tehát a, mikor meséltem nagyból, hogy Szolnokon ez a fickó, ugye ki akart engem állítani? Szolnokon. Azt mondta, hogy köllen egy nevet, Sőt hogy táblára, hogy egyáltalán, hogy ki ez. És akkor gondolkodtam azon, hogy ez micsoda emberi kuka. Vagy, meg tudom én. Tehát ő is ilyenekbe gondolkodott, meg akkor gondolkodtunk, de ez túl cirkuszos. De így, hogy ez a cirkuszos, mert ugye régebben, vagy legalábbis egy pár emberit volt, nagyba, akiket. Például nagyba volt, akit oldattam a képét, például Mark Mácnorton. Má Má Má Má az emberi akvárium. De ez túl show Az emberi krokodil. Akkor a. Mitől az emberi disznó? Humán pig. Píg a disznó, azt hiszem, hogy pig. Az emberi. Vagy tudom én mondjuk, emberi kuka. És ez, hogy emberi pöcegödőr, ez végeredni be, be tehát ez, ez végre a májamat így kenegette, mert ebbe mindenben van. Azt mondom, hogy a szomest, de olyan, olyan kollázsokat, De ezt, ezt akartam mondani, hogy ebbe mindent. tehát humán ö, pöcegödőr, ez, ez egy nagyon jó, tehát ez gyakorlat és elmélet, tehát minden benne van. Na ezt akartam csak, tehát ez nagyon jó volt, tehát gratulálok. I ilyen korrás, azok olyan adjaid, hogy ilyen baltos is a korrás hogy... Lenne egy ilyen krem előtt, egy ilyen ott lenne, ilyen mindenki kép, ott amit... van a vezérkar, és akkor a kértem milyen... egy ilyen hladékfeldolgozó üzenek ki, akik a munkásaid vonulnak fel, és így szemét halom lenne. Itt egy mély május elsőség, <gül> Vagy mit tudom én, vagy mongolítörök meglátjabbakják, mit tudom én, a, a deszkisértés telepet. És <gül> ugye, nagy összehoban, mert dolgokat, hogy én hollázsokban, ahogy te is elkezdte, ezt már egy és az abban ne. Na, mit akarom? Ja, Fiúk-lányok könyvéből, meg ilyes, hogy húgomnak volt ilyen, hogy lányok könyve, meg mit tudom én. A, azt már fel, vagy én azt cígyi papírnak föl is volt háborodva, mert én a hűzis darabokat itt tétkedtem. Meg, hogy a menstruáljunk, meg ilyen hülyes értet, én azt nagyba elszígtem így. Fölöslegesnek tartottam, hogy erre útmutatót írjanak. Ez az én nagyba így papírnak így szépen így mindig. Akkor mondtam fölháborolva. Hát, jó, voltak ilyen évkönyvek, ilyen ökörségek. Na, no, úgyhogy mit hol tartottam? Nos, állj! nem tudom, hogy ez most szalonképes-e, vagy legalábbis persze, hogy szalonképes minden. Ő van az Majd aztán én is majd neki kezdek. Ő a Még egyszer? Van az Ebroniton egy ilyen régi, azt Az a Colorado bogár. Igen, Colorado. És azt meg itt szedegetik föl. Én, Én rengeteget abból megelőztem, egy a Colorado bogárba. Meg majd most is leszek, hát nem akarok itt mi a rúf? Hát ez nem performance. Ja, és el, ezt akartam éppen elmondani, hogy, és nem fejeztem be itt a mondatot, hogy hát a mm -hmm.